Я підвівся, став перед ним і заговорив чітко і жорстко. Мова йде про гіпнотичне кодування людей, або, як говорять у нас в народі, зомбування. Гарно ж як. Приходить до вас алкаш, покидьок, непотріб людський, а вже за годину він повноцінний громадянин.